Podden, den sporadiska filmrösten i ditt huvud Det är alltså en podcast från filmtidskriften FLM Jag heter Jacob Lundström och är chefredaktör för FLM Och med mig har jag Charlotte Viberg FLM-medarbetare och nej-sägare Kul att du är med <laughs> Tack Vi är tillbaka ja vi är flympodden tillbaka efter ett liten en liten vad heter det sesta eller en ett lite längre uppehåll. Ja, men det har varit ett väldigt långt lidande av teknik, på sfären, så. ja, lite sånt. Vi har inte bara vågat låta utan vi har haft en del problem. Ja, vi ska inte fördjupa oss i det. Men vi kan ju säga att vi, vi först ändå måste nämna några ord om den norska katastroffilmen Vågen. Ja, just det. För jag var ute och tisade i, i sociala medier om ett nytt poddavsnitt här innan jul. Och ja. att det är bland. Det skulle bland annat handla om vågen men just den inspelningen då förföljdes av olika ljudproblem så det blev inget med det. Men jag tänkte nu när vi har sagt A så får vi säga B angående vågen så, så en mening eller två om den här norska filmen då. Det är så svårt för det, all, titeln säger allt alltså. att Man får titeln och så kan man föreställa sig precis vad det är för slags katastroffilm ungefär vad som händer med att folk finner sig i trånga utrymmen och vattnet bara stiger. Och det är en dansk jobbig typ som det kanske man inte föreställer sig bara när man hör. <laughs> <laughs> ja, det, det, finns en viss eh, eh, skandinavisk eh, brobyggande Tror man att det ska bli Men det blir istället då slitningar, splittringar Precis, mellan och... precis, utpekande av danska. Mm, ingen svensk var med, eller? Nej, vi får inte vara med Nej, Nej, det... Kanske vi ska vara glada för Men det här ja. är i alla fall, det är som du säger En väldigt tydlig titel, vågen, den heter väl Ölgen Precis, på norska, <laughs> betyder samma sak Och det som var intressant eh, Vi skulle ju prata om det här för att det är en genrefilm Ja. en norsk katastroffilm den första då, som den har lanserats som och vi tänkte ju prata lite om äh, genrefilm där eller vi försökte när vi men misslyckades ja vi är ju båda, vi vill ju båda se mera sånt Ja, men precis. Jag har ju skrivit en text i nya numret av FLM om just genre filmens styrmoderliga utsatthet. Ja, precis. Så den texten kan man ju läsa. Eh, och i vågen så är det då ett litet samhälle som ligger vid en vacker... Är det en fjord, där. Ja. Jag antar det. Eh, men också inringad av stora, eller omringad av det bergsmassiv. Ja. Det kan uppstå slitningar även i bergsmassivet. Ja, det uppstår något som vi inte förstår oss på. Nej. Jag vet inte. Det som vi skulle säga om den här filmen antar var att ja, det här är en norsk katastroffilm Och som du säger själv då, titeln säger det mesta och den gör det den ska. Och det är väl mer intressant som ett just det här Exempel på, ja, men nu ska ju vi i, i Norden här också testa på det här med schangerfilm. Och tekniken finns där, och vi kan faktiskt skapa den här simulerade vattenmassan som översköljer det här lilla, lilla samhället. Ja, den blev väl ble väl väldigt populär i Norge, var det inte så? Jag tror nu är deras forskarsbidrag. Ja, just det. Så Norge skickade vågen och vi skickade duvan. <laughs> ja, det, är lite, det är väldigt olika filmer. No. Men nu har vi. Det. Vi ska inte prata om det här nu med generfilmen och så där. Men eh, vi har försökt nu att, att kompensera för den uteblivna podden här med lite svammel om vågen. Ja Nej, men inte nog med att vi är tillbaka nu då med den här lilla podden, utan om bara några veckor ska vi också podda inför publik på Göteborgs filmfestival. Ja, hur ska det gå Det kommer att gå jättebra. Det är ju söndagen den 31 januari närmare bestämt då, för den som vill komma och kolla. Och sen så tänkte jag även komma med ett annat evenemangstips, och det är ju för den som vill se mig orera på egen hand, kan jag komma till Bio Victor i filmhuset den 21 januari. Det vill man ju. Det vill man göra, ja. Då har jag fått äran att presentera en av mina favoritfilmer, nämligen Jean Vigås Latalant. Inte, du har gjort det innan, det är inte det någon sån här återkommande grej? Du... Jag har aldrig gjort det. Nej. Jag har aldrig fungerat där jag, jag kopplar ihop dig med den filmen. Det är en film som passar Jakob. Det är en typisk Jakob-film. Alltså. Herregud, ja. Man, man är förutsägbar men man får bjuda på det. Ja, men vi och vi, vi är lite så under attack, så vi måste få med oss och återta våra, våra platser i fronten. På. Eller hur? Ja. <kör> Nej, men jag var lite fräck att kallade dig för serie. Jag tänkte att vi skulle förklara det för att Vi ska börja prata nu om 2016 Vi har sett en del nya filmer faktiskt Men vi kan väl också kort bara blicka tillbaka På år 2015 ja. Och då var den mest lästa texten då På FLMs hemsida Din sågning av Kai Pollacks Så och på jorden Ja, 2015 var året när jag sa nej. Så att den är foten och så... Du gav den betyget minus 55 000. Det är lite snålt. <laughs> Ja, men det, det gav klick. Det blev en klickmagnet. Minus ger um, klick. Ja, du, du tänker så. Nej, men ja, ja, det, det, det blev ju det blev så i alla fall. Ja, det fanns en, uh, en uppdämd irritation kanske över Kai Pollacks mentala kvacksalveri då, som du... Ja, många liksom tyckte faktiskt att det var skönt att, att läsa det där, men... men, men Sen går vi över mig på, alltså Kay så, det är väl inte så ovanligt i sin helstkrets att man ger sig på Kay han, han är ingen darling, han har gjort den här, vad heter den? Den här barnens öva. Ja, det, det, var, det var väl hans succé liksom mm. för ja, krit, kritiker sett. Då. Ja, mm. men på senare år då så som himlen och såg på jorden där har han väl, det är väl Aftonbladet som han, där har regnat plus då kanske över honom, men annars har han kanske inte varit en, han har inte vunnit filmkritikerförbundets pris så vet jag vet. Nej, verkligen inte. Ja, men du har jag gett på någon annan också, men var det då? Ja, jag har ju sagt nej till vår en av våra största nationalkläddoder där äh, som har vunnit ett pris nu för bästa komedi. Ett, ett europeiskt pris för bästa komedi. Det är ju... Ja. Äh, du minns inte vad han heter? <laughs> Men just det, Då är Roy, Roy. Andersson. En duva, en duva sitter på en gren och funderar över tillvaron. Det var ju redan december 2014 som du sa nej till Roy. Men du fortsatte ju säga nej till Roy upprepade gånger under 2015 också kändes det så. Men jag säger nej. Du säger nej. Du sätter ner foten fortsatt. Och ja. står där och stampar. Ja. Innan vi går vidare till ja-året ja 2016 så kan vi också titta tillbaka på vår... Års bästa kalender tänkte jag. Vi rankade ju 2015 års 24 bästa biobrände på sajten. Mm. Vi öppnade en lucka varje dag. Det var du, jag och den gode Sebastian Lindvall som bidrog till den här kalendern. Men när vi hade öppnat alla luckor så framkom det då att endast två av 24 filmer var regisserade av kvinnor. Yo. Så jag undrar om vi är filmpatriarkatets nyttiga idioter eller vad som pågår. Ja, jo, jag tänkte det först att ja, det här är typiskt våning som för så sin järnst smak vi går på liksom det traditionella där. Men sen, sen tänkte jag att ja, det återspeglar ju hur den delen av och filmutbudet ser ut, alltså helt enkelt. Jag, jag uppfattade ju 2015 som ett bra år för kvinnor ur flera aspekter men inte ur den, den aspekten alltså hur många kvinnliga regissörer som dök upp i liksom mainstream utbudet och även i sin alltså i internationellt överhuvudtaget utom inom dokumentärfilm liksom. Mm. Alltså om, om jag hade fått välja lite fler filmer om jag hade, eller om jag hade gjort en egen 24-lista så hade jag ändå haft med några fler. Alltså jag hade nog haft med A Girl Walks Home Alone at night och Daryl och Bitter Andersson och Tycon av Lauren Hardy. Det hade blivit några fler i alla fall. Alltså i rent, man bara tittar på Sverige så... Om ja, Vi har haft ett ganska schysst och kvinnlig synvikt, men framförallt ett år där kvinnor har lyfts upp som centrala rollgestalter och ofta kvinnor med makt och inflytande, Drottning Kristina nu sist till exempel. Hur bra tyckte du att den filmen var Drottning Kristina? Det var inte bra alls. Men, <laughs> men det är ändå... Den, ha, den handlar om, om en kvinnlig regent. Alltså det har varit många filmer som har handlat om viktiga kvinnor. Alltså. Mm. Eller kvinnor som, som väldigt mycket... Är, är, alltså Bra roller för kvinnor, så att säga. Det är ju inte alltid kvinnor för det. Men är inte det här klassiska patriarkala undanflykter och ursäkter när man pratar om då antalet kvinnliga regissörer? då Först börjar man då med att säga... Nej, men det finns fan... Vi hade bara 24 platser så att då fick du bara plats med två kvinnor. Hade vi haft 34 platser då kanske det hade fått plats med två kvinnor till och så vidare. Men <laughs> ja, ja, även, visst, visst. även fast det inte var några kvinnliga regissörer så fanns det ju vissa filmer som handlade om kvinnor och Lucas Modesson gör ju alltid så bra kvinnoporträtt eller hur nu... Ja, nu är det lite penit om mig. Det var verkligen inte... Jag, där sa jag nej igen. Alltså. Ja... Det är väl det sämsta exemplet man kan lyfta fram. Eh, dessutom har han inte film om kvinnor utan om flickor framför allt. Ja, det, och det var ju den här debatten då innan jul som vi också diskuterade i den här misslyckade podden. Eh, där det diskuterades i vanlig ordning eller för fem till elfte gången. Mm. Identitetspolitik och representation och så vidare. Och det, det så. slutade såklart med att man skulle diskutera att kvinnor att det är för många kvinnor som gör film eller hur det nu var. Och då lyftes, fram, ja, och då lyftes eh, Lucas Mådesson fram som den största kvinnoskyldaren och då slog ju du bak ut. Ja, verkligen. Då liksom. Men eh, det som vi också pratade om då, eller det jag kände då när vi pratade om det där, eh, var att vad otroligt tråkigt det är att prata om filmpolitik, när man fastnar i de här filmpolitiska diskussionerna. Utifrån de här debatterna Jag kände bara att jag känner mig som en jävla Man svamlar på som en politiker Och försöker hitta olika rimliga ståndpunkter Och hur, hur ska vi göra film i Sverige egentligen Man får någon sån här ansvarskännande en retorik som blir liksom så fördömmande. Där var det så tydligt att man använde den lilla filmen, alltså den lilla satsningen som hade gjorts på liksom queerfilm och, och film som alltså är något annat än källsundvall med pumpande maskingevär eller... <laughs> Kjell Sundvall är en av mina svenska favoritregissörer ja, Jo visst Men alltså vad men jag menar Dark Hard jag framförallt ja, Dark Hard Helt en skott för, för <laughs> all, Allting som är enligt de här Personerna som är inne i filmbranschen Själva tyckte var fel Med, med stödsystemet och så, För de ville ha alla pengar för sig själva det roliga med Kjell Sundvall är att han har haft två stycken filmer på bio 2015. Ja, mm. Ja, och de då, då har inte du märkt. Nej. Nej, jag tänkte bara att det är talande för hans, hans filmer. Och 2015 har två filmer går på bio ganska ovanligt ändå för en regissör. Och, Kjell Sundvall har ju då haft premiär för två stycken komedier. Inga, inga han, han, han gör sig bäst i actiongenren. Ja, är komedi. Jaha, vilka idéer så den nu. En heter i lust Jaha. <laughs> Du var det på typecaster någon som en action Han gör ju aldrig action-film, Det är ju Nöd och Lust gjorde han ju en sån här bröllopskomedi, och sen gjorde han Prästen i Paradiset. jag tror att det var Kjell Bergqvist som hängde runt i Thailand. Okej, så de här filmerna görs alltså verkligen på riktigt. Det låter som... Ja, det hade lika gärna kunnat vara Åsa Nis från 1954. Det låter så... Det är, så otroligt, det är så otroligt ointressant, låter det så. Uh, ja, du har ju missat dem, att de har haft premiär. Jag har ju inte ens sett dem själv, så att jag ska inte säga så mycket. Men det är intressant någonstans. Vi har nu försökt komma bort från ämnet som är att det är bara två, 24 kvinnor på FLMs årslista. Ja, Jag har försökt, det här talar för min tes att det har ändå varit många filmer om stora kvinnor. Mm. Men det här med kvinnliga regissörer då? Ja, det är inom dokumentärfilm, där är kvinnor väldigt uh, aktiva så. Alltså. Men du, vet, du, du låter ju lite grann nu som, vad heter han? Thierry Frimaud, han den här cannes festivalens konstnärlig ledare, när han varje år då ska förklara varför det var noll till två kvinnor med och representerade i tävlingen som regissörer, då kommer han kanske dragen. men det finns ju inte så många kvinnliga regissörer utan att eh, vi har ändå med Carol i huvudtävlingen i år och det handlar ju om två kvinnor och så vidare och så vidare och då får han ju då ganska kraftig kritik för alltid då kan festivalens eh, utkotering av kvinnor skulle man kunna säga, men du tycker han hans resonemang är vattentätt <laughs> Eller, är, har, har vi olika krav på oss? Vi som är kritiker som liksom har att ta ställning till det faktiska utbudet och, det har, och då, till exempel kanfestivalen som förvisso då, eh, har att ta ställning till regissörernas filmer men ändå på något sätt medverkar aktivt till att sätta någon slags konstnärlig dagordning. Alltså nej, jag är inte intresserad av att det ska bli en förbättring. Jag... Men jag har ingenting att ursäkta liksom, därför att jag... Uh, nej, jag, nej, jag identifierar mig inte alls med honom utan jag tycker att jag har lagt märke till en trend faktiskt så alltså, Som handlar om kvinnors roller och uh, att, kvinnors, att kvinnor lyfts fram, historiska kvinnor uh, lyfts fram mer och kvinnor har. Uh, det har varit ett bra år och kvinnlig synpunkt utom när det gäller utbudet av regissörer internationellt alltså. Man kan säga att den här debatten också, som vi refererade till representation identitetspolitikdebatten eller vad fan den ska kallas, mm. där just som du säger då, Bitte Anderssons Die Hard fick läskott för någon slags kritik där kring att eh, filminstitutet ska inte sig åt de här kompisprojekten utan de ska riktas till en bred publik och så vidare. Men eh, det, var ju, det som togs upp var ju ändå att... Eh, den här jämställdhetsinriktningen eller medvetna jämställdhetssatsningar som Filminstitutet har gjort de senaste, ja, jag vet inte, tio åren kanske har ju ändå jätteresultat för när vi tittar till, Precis. om vi skulle göra en årsbästa kalender för enbart svensk film det skulle inte, det kanske räcka då, till 24 luckor, men då skulle det i alla fall vara betydligt jämnare på än vad ska vi säga, topp 10 Åh mm. oh, ja. Mm. En film som till exempel stod då på lucka vet jag, 25, 26, 27 eller något, var ju till exempel Sanna Lenkens Min lilla syster mm. kunde mycket väl ha fått plats på vår årsbästa lista och sen så finns det även Flocken en annan film regisserad av en kvinna som precis, var precis. bra de här dokumentärerna som du har nämnt även förvaret ja. så det finns ju på hemmaplan ser det ju lite, lite bättre ut ja. och en film som Dirk Hard Visar på någonting. Alltså det, är ju, det är inte varje år det görs en film av den typen i Sverige. Den är ju unik. Liksom. Eh, och förhoppningsvis kommer den att följas av fler. På vilket sätt då? Alltså att den har gjorts överhuvudtaget? Ja, det är, ju, det är en unik film. Alltså. Det är en unik queerfilm. Den, den, den tillhör den, samma tradition som... Oh, nu. If you go, go home with somebody and they don't have books, don't fuck them. Du tänker på John Waters? Ja, yeah, naturligtvis John Waters. Det är en film med John Waters, liksom, uh, andar. Och uh, liksom hela den mindre att man använder genrer stereotyper men vrider om den på ett skert sätt. Ja, den, den skulle toppa din lista då av årets bästa svenska filmer. Har du skickade du in din röst förresten till Filmkritikerförbundets omröstning här? Årets bästa filmer? är Gretan som vi delar ut. Uh, nej, jag har väl jag har glömt att gå med i Filmkritikerförbundet <laughs> okay. i år igen. Och så. Jag röstade ju då på Efterskalv som jag tycker var årets bästa film. Det är en manlig regissör och handlar om en, en, en ung man också. Mm, mm. det är ju min, mitt konservativa bidrag, men Van gjorde ju heder som ju blev nobbad i kategorin bästa film på guldbaggen nej men herregud vi kan ju liksom inte, åh nu... oh, jag blir så frustrerad av det här för det finns så många dimensioner i det här och bara för att man nu väljer en bästa film som inte är gjord av en kvinna så ja, vad betyder det egentligen? Det lite... Vad betyder det? Vad ja. betyder det? <laughs> mm. <gör> uh, ja, var, var var vi någonstans? Podden är uh, tillbaka. Ja. Film Patriarkatets nyttiga idioter säger tack 2015 och välkommen 2016. Och när bland det första vi ska se är om av en kvinnlig osam så ja. börjar ju bra. <skratt> Nej, men om vi ska vända blicken mot... Uh, 2016, det nya, ja. spännande, outforskade och fortfarande då spännande och lovande filmåret så har ju det redan hunnit sätta igång här med några biopremiärer. Bland annat en då, som jag tänker mig kan ha, <laughs> jag talar lite grann i blindo här Vi jag har inte sett den, men det har ju du. Det är Erik Andinis dokumentärfilm The Swedish Theory of Love som väl kan ha någon kvinnlig vinkel eller kvinnlig ingång- brist på kvinnor ja, för att den har en total brist på kvinnlig vinkel. Det är så det är. Det är så det är alltså. Trots att de börjar med början av 70-talets målsätt... uttalade politiska målsättning att göra människor självständiga från varandra. Och mm. uh... Det, det handlar ju om sånt som särbeskattning. Det talar han ju inte om. Han talar inte om vad det handlar om. Han ger ingen bakgrund till det. Så att om man, om man inte förstår att, att det här handlar om att kvinnor inte skulle vara beroende av sina män eh, längre som hemmafruar utan någon egen materiell säkerhet. Det här var ju ett försök att, att äh, åtgärna det som, som, som lyckades väldigt bra också. Så det, det, så det lät ju som att nej, nu vill vi bara inte att folk ska vara så beroende av varandra utan nej, usch, här ska alla vara självständiga och titta vad det leder till sen folk dör ensamma i sina lägenheter och kvinnor ska få barn helt utan män liksom. ja Ja, precis. Eller finns det en sån? Jag menar, Irk din gjorde den här videocracy för några ja. år sedan och det ja. var ju då en, ett slags då berättelse över Italien och dess demokratiska jag vet inte, fördömning under Berlusconis liksom inflytande över både televisionen och politiken. Ja, ja. Och det här är någon slags berättelse om Sverige då, liksom vad är kännetecknande för Sverige och då då handlar det om dagens ensamhet och sen så söker han liksom förklaringar till det. Ja, ja, alltså jag börjar jag bli ganska trött på den här typen av dokumentär, tesdrivna dokumentärer, där regissören plockar sätter ihop någonting som fungerar som, som en känslomässig katalysator för någonting. Att vi går ut och känner det att jag är ensam. Vi är hemskt det. folk dör ensamma. Och så har vi fått helt fel bild egentligen av. Alltså vi har fått en bild som han vill att vi ska dela- men vi tänker inte efter riktigt vad, vad, vad var vad han sa rent faktiskt. Liksom, och hur hänger det här ihop? Och, ja, vad, vad är det? Man, man kan liksom titta på varje punkt han tog fram- och hitta en helt annan ingång som är mycket rimligare. Liksom. Det hemska svenska kalla samhället kontrasterades då mot Etiopien- Uh, uh, okay. där, uh, ja, där en svensk läkare håller till och, och har sitt eget lilla sjukhus där han använder sina egna improviserade verktyg liksom samhället som i Etiopien och som var så himla varmt och fint alla har kontakt men man, man har, man har materiell nöd och han säger då, kom kommer inte ihåg om det är läkaren som säger det eller någon annan, va? att om jag får välja mellan Etiopien där det finns så stark, så mycket sällskaplighet och beröring mellan människor och Sverige, där vi har det så, bra, så bra sjukvård och så bra materiellt, ja då väljer jag Etiopien alltså. Mm. Apropå det så är väl Etiopien ett av de länderna i världen där våldtäkt inom äktenskapet fortfarande är lagligt. Ja, se det mm. Bara som en liten parentes. Som en liten parentes. Ja, återigen då kvinnans synvinkel som var helt frånvarande här. och så alltså. Men han hade ju en, en stark ingrediens i detta och det är detta med människor som dör ensamma. Mm. Det, och det finns en speciell... Ja, en speciell myndighet Jag vet inte om det är en myndighet Ja, det, det finns i alla fall En instans Någonstans Som har hand om det här <laughs> Det låter som, en, det lät som en, en Perfekt diktsamlingstitel det, där. det finns i alla fall En instans någonstans Som tar hand om det här Som tar hand om de döda mm. <laughs> Som har dött ensamma- och där man, man måste leta upp- um om det finns någon släkt någonstans och vad man ska göra med alla den här personens grejer om det inte finns då ja det är fasansfullt men sen, ja, då får man ju tänka ett steg vidare där också så beror då detta på vår, vår hemska inställning till kärlek och att uh, vi har skapat ett, ett samhälle där folk är så ensamma på grund av detta alltså när man tänker efter lite vad detta beror på så handlar det mer om att äldre människor inte längre sätts in på ålderdomshem. Det är det. Det handlar om att det har blivit så mycket svårare för äldre människor att få en plats mm. någonstans. Nej, men det jag tycker intressant är intressant är du nämner också med att kvinnan som har liksom valt att gå sin egen väg och lämna mannen i sticket. där. Det skulle kunna vara liksom en, en förklaring till varför män. Gillar att svenska män flyttar till Thailand och gifter sig med en trevlig thailändska och går med i gruppen ja, demokrater i Thailand och, och tycker att fy fan för feminismen i Sverige och alla kalla kvinnor. Nej men Det finns ju den här typen av genre, det låter ju nästan som en sån här det finns ju en klassisk mondofilm. Alltså här... Just det, just det. Men det var väl någon som liknade den här filmen vid en mondofilm det finns den här Sverige himmel eller helvete den här italienska, nu ska vi inte vi ska inte vara konspiratoriska varför att Erik Gandini har liksom ett italienskt påbro här att han är kanske inspirerats av Sverige himmel eller helvete, den klassiska 60-talsfilmen. Men så finns det ju även mer, jag tänker på sådana här dokumentärfilmer som ändå tar ett större samhälleligt grepp och kanske då attackerar socialdemokratin som ju Jan Truell gjorde lite grann i Sagolandet. Sagoland, ja, det är många som liknar den här vid Sagolandet och det, det finns många likheter. Ja, ja men den filmen ska man ju se såklart. Du rekommenderar den lite litegrann, så här. det är en bra konversations- och diskussions- film förmodligen. Det är det ju. Det är det verkligen. Så ja. man kan säga vad fan till. Ta en ölkväll va med några kompisar. <laughs> Se den här filmen och gå och sätta på en pub. Drick inte för många öl innan filmen och skräna undervisningen. Nej, Utan nej, det nej. Alkohol och film går inte ihop på det <här> sättet. Man ska inte för en efteråt. Ja, men intressant Erik andini. Den svenska kärleksteorin alltså, det är ju roligt för vi har ju skrivit då, både du och jag och Kerstin Geselius medverkar i det här senaste numrets kärleksspecial, ju. Ja. Men det är inga svenska filmer som dyker upp där, utan då är det är ju just Carol, den här förbjudna mm. romansen. Och jag skriver om The Lobster som ju är en. Mm vad ska man säga, lite grann kanske ett svar på då den här Erik andini filmen för den skildrar ju ett samhälle som försöker då lagstifta bort ensamheten och singelskapet Det är ju, man måste då vara tillsammans med någon, annars blir man kort och gott avrättad, eller rättare sagt förvandlad, man får genomgå en transformationsprocess till ett djur Ja, det är <laughs> Verkligen. Nej, men så De två ja. filmerna kanske passar ganska bra ihop och du skriver ju om Gaspar Noé's Love som är en mer ja. sentimental kärlekshistoria kan vi säga. Ja, ja. Sentimental pornografisk film. Ja, det får ni läsa som du har ju redan gått upp några fler filmer också. Jag tänkte att vi skulle tipsa om sin Jag vet att du har skrivit en förtjust text ja. på FLM's hemsida om en viss ja. Shakespeare-filmatisering. Macbeth Åh, oh, denna gigant bland giganter Ja <laughs> Det är din favorit Shakespeare Totalt, totalt Ja, jag är lite macbeth så. Alltså. Det finns så många filmer som är, som är av den typen också Hela maffian är lite lik där va? Man måste här tiden konsolidera sin makt Man får makt genom att döda andra. Och sen är man, man är aldrig säker på sin tron. Liksom. Men, den här, men den här senaste filmen, den fick en rungande fyra, eller? Om vi ja. ska börja med betyg här i FLM. Ja, det är ju frågan om den inte borde ha haft fem egentligen. Oj, oj, oj. <laughs> uh -huh. Kanske du hamnar på en bioaffisch om du har tur. Charlotte ja, just det. Fem plus. Absolut. Ja, men Jag vill att den ska få en stor publik. Jag hoppas på det. Det fixar vi här nu. Ja. Här <laughs> Alla lyssnar ju på FN-pålen. <laughs> Precis. Och en annan film som kan få en stor publik det är ju The Assassin av Ho Xiaoxian, taiwanesisk regissör då, som har skildrat här då 700-talets Kina i väldigt vackra bilder och den kommer gå upp och vi gör den 15 januari jag har, jag har inte formulerat mig mer än så om den filmen så den får vi återkomma till Sebastian Lindvall har ju recenserat den i FLM i alla fall så den texten mm. dyker upp på hemsidan också här i veckan ja, men då är vi framme vid en film som vi båda har sett faktiskt och det är ju mm. ingen mindre än Quentin Tarantinos The Hateful Eight Got room for one more. Och den här filmen hade ju premiärprick då på nyårsdagen faktiskt så det var ju årets första biopremiär och då gick den ju upp i en analog 70 mm version, roligt nog mm. på biografen Rigoletto i Stockholm då enbart i och för sig, så du har ju fått se den eller vad ska man säga, du har ju fått se den digitala varianten Precis, den, ja. som kommer få bredare biopremiär den 13 januari och de kanske skiljer sig åt lite grann alltså vi pratar ju om två vi får ju prata då från våra respektive utifrån våra respektive upplevelser de kanske skiljer sig lite grann åt ja det kanske de gör lite grann alltså ja Men det var ju ändå en stor bild liksom <laughs> ja, du, såg på, du såg den på bio och ja. på, en stor, på en stor bild den är kul för dig Räker vad det, är inte det. <laughs> För det enda jag känner till då, eller det, det är Förutom då den här upplevelsen Av att se det då på, på 70mm Så är det ju då Att den är lite längre Det är några extra scener Och sen så mm. är det ju också då en paus i mitten <skratt> ja. Och det hade inte ni Nej, Digitala nej jag, fick, jag, fick, jag fick bara den här sekundära Upplevelsen nu, faktiskt Nu, nu ja. blev jag ändå så där Fan, skulle se den skulle sätta den i 70 millimeter. Så. Mm. Du skulle åkt till Köpenhamn antar jag att du hade fått göra det. Mm, det var synd. Men uh, vad tyckte du annars om själva filmen då? Jo, men jag tyckte att det, det är en svårsmält film får man då att säga. Även för att vara Tarantino som är ganska glad i våld och blod. Mm. Så skillnaden här då jämfört med ja, Django och Inglorious Bastards, som var hans två senaste filmer. Och även Death Proof och Kill Bill. Ja, alla hans filmer mer eller mindre så har ju har funnits en eller flera personer att heja lite grann på. Men i den här eh, filmen så var ju alla lika vidriga mer eller mindre. Ja. Yeah. Och på så sätt så är det ju... Någonting nytt ändå då, kan vi säga. Eller något annorlunda i alla fall än de här andra filmerna. Som också gör det lite, ja, lite mer magont tycker jag. Vad tyckte du själv? Jo, jo men exakt va. Det, det är ju uh, Samuel Jacksons rollfigurs lilla taler som på något sätt... Uh, <laughs> Mm. Uh, ja, för Vi varken du eller jag förstår riktigt vad spoiler alert betyder. Det har ju vissa lyssnare och läsare försökt uppmärksamma oss på och förklara för oss, men vi är ju liksom som dinosaurier här från en annan tid så vi förstår kan ska riktigt så. Alltså. Nej, precis, vi kan väl nämna den då. Det, är mest, det är ändå, nu, får ni, nu har vi varnat här då för att mm. den scenen som kommer precis innan paus då, i den analoga versionen Okej okay. Typ mitt i filmen då, antar jag, för, för dig bara. och nu spoilar vi den. <laughs> och det är ju då att Samuel L. som berättar en historia. Mm. Eller en händelse, det är ju lite öppet då. Om det är något som har hänt eller något som han berättar för att helt enkelt eh, hämnas. Och det är ju en beskrivning av en oral våldtäkt. Han har ju exponerats som lögnare- redan innan det så, så att ja, man, man kan ju faktiskt välja hur man ska tolka det där jag föredrar så är det som att han bara drar en, en, en skrönare för att få den här för, ja, för att orsaka så står lidande och reaktion och ångest precis. För nu. Ja. det finns ju även en, en känd våldtäkt scen i Pulp Fiction som också har de här vad ska man säga, med inslag av dels då man mot man och de här rasrelationerna jag tror att det finns någon sydstatsflagga som hänger där i den här källaren i, i Pulp Fiction där ja, just det. en av rollfigurerna utsätts då för en våldtäkt och mm. i, i den här filmen då så ju, har man ju vänt på steken då då är det Samuel Jackson som utför, begår en våldtäkt då på en sydstatare Men där finns ju också faktiskt en figur i, i filmen som inte visas vara hon visar sig inte göra någonting ont, i alla fall. Hon, hon är ju filmen igenom fånger. Mm. Jag tänker förstås på Jennifer Jason Lees rollfigur. Just det, Daisy Domergue. Ja, hon är ju... Man, man kan liksom hålla lite på henne. Hon, hon får så mycket på käften hela tiden. Ja, ah, just det, Bokstavligt um, och verbalt. Så hon, hon är väl den enda som man liksom... Hon är, hon är kanske den som... Som för mig är snarast är, om man nu måste ha någon identifikationsgestalt, så är det snarast hon. Men jag blev också väldigt glad överhuvudtaget att se Jennifer Jason Lee i en så bra roll. Även om hon får mycket på cheften då, alltså. Det är ju då som sagt en film som är svårsmält, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du tycker. För att hon får så mycket på köften. Ja, men delvis då, den har ju också då fått kritik för att den är då misogyn och att för att den är rasistisk. Ja, jag, jag förstår faktiskt inte riktigt det alltså. För att den är rasistisk, ja det är ju den där då, det där talet liksom som är svårsmält. Men missuin, varför skulle? Varför är den egentligen missuyn? Är det bara för att hon blir slagen? Liksom? Det är ingen ju i. Ja, hon blir ju det. Det är, väl, det är väl inget misogynt med det. Nej, precis. Det är väl det, där diskussionen ligger. Liksom. Jag, ja. Det är en film som handlar om och eh, innehåller både rasism och kvinnohat, kan man ju säga. Ja, Utan ja, vidare. Den in, ja det är våld mot en, en kvinnlig fånge. No shit, liksom. Jaha. Det är en Tarantino-film. Det är en Western-film. Det är en kvinnlig som som ska hängas, liksom klart att det är våld medan så. Ja, men sen så har du också fått kritik för att en ordet slängs och används eh, väldigt frikostigt. nästan demonstrativt. Alltså, det, det är den typ av kritik som man kan bli lite uppgiven inför och trött liksom. Den, den här viljan att, att, inte kunna, att inte kunna skilja mellan visa och förespråka. Nej, men det är, det, är ju inte, det är väl inte den rågången som det handlar om, utan det är också såklart att det är ingen som missuppfattar det som att Tarantino föreskriver för det här ordet, utan det är ju mer... Nej, ja, men det får inte användas överhuvudtaget då, så. Alltså. Ja, eller hur det används är det väl snarare? Ja, men här används det ju på ett rätt sätt, alltså. Innan vi själva nu har fortsatt diskutera vad vi själva tycker om filmen. Man ska ju inte, inte bedöma en film utifrån vad man tror att andra kommer uppleva eller uppfatta eller reagera. Men ändå om man ser en film i ett eh, socialt sammanhang som en biograf är så har jag också sett ändå en del roliga, eller, roliga talande och intressanta rapporter om hur folk reagerar på när till exempel en ordet används och hur pass mycket det skrattas respektive mm. inte skrattas i olika sammanhang. Och det kan ju ändå vara mm. På något sätt eh, fingervi. Jag skrattade, i, nu utmanar jag mig själv som en god person. Men jag skrattade ju inte en enda gång. Alltså jag förstod inte att det var humoristiskt. Medan uppenbarligen kan uppfattas som väldigt humoristiskt. Ja, och det är, det är ju en svår sak. Hur, hur använder publiken det sen? Va? Det, det är också en annan diskussion. Hur stor skuld har regissören för att publiken plockar upp saker och ting på ett sätt som inte nödvändigtvis ligger i filmen alltså mm. men också lite grann vilken förförståelse man har eller upplevelse man har av Tarantino som filmskapare ändå för att det är ju, ja. han har ju en ganska dråplig, drastisk och skruvad och mörk humor ändå med våldsinslag och sådär, jag menar det var ju, jag minns det som att det var ganska mycket garv den första gången som Kurt Russells rollfigur utdelade en kraftig knytnäve mot Jennifer Jason Lees ansikte mm. Och det är, liksom, är det meningen ska det vara är det roligt för att det kommer så oväntat och han säger åt henne att hålla käften eller något i den stilen eller för att man är van vid att just Tarantino har en del den typen av humor eller? alltså man kan ju faktiskt titta lite på vem, vem som framstår som sympatiskt det finns ju ändå det här med att vissa rollfigurer presenteras på ett sådant sätt att vi är snarare att känna sympati med dem liksom än att känna sympati med vissa andra. Man, man känner sympati för Samuel L. Jackson som eh, måste hela tiden bevisa sitt människovärde genom att visa fram det här brevet av Lincoln liksom, vilket ju är helt absurd. Alltså, jag, jag var ju mindre förtjust i filmen än vad du var men för mig var det mycket där att jag, jag gillar skådespelarna och, och för är alltid bra även när han inte är som bäst. Liksom. Hur högt rankar du den här i hans filmografi så att säga? Ja, någonstans mittemellan kanske. Om jag då tycker jag att Jackie Brown faktiskt har varit en den tråkigaste. Så, nej, jag, har svårt att, jag har svårt att säga det faktiskt. Men någonstans i mitten där liksom... Jag, jag tycker att den på ett sätt särskiljer sig från vissa av hans filmer. men du säger då, det är Tarantino, alltid Tarantino. Det här är, man känner igen Tarantino. Ja, det vad, gör man. Vad, vad ja. menar du då med att man känner igen Tarantino på? Och framförallt på musiksättningen, om inte annat. Han har ju sitt eget sätt att använda musik som är väldigt uh, briljant, skulle jag vilja påstå. Att han tar ett annat soundtrack och använder till sin egen filmning som det är också... Han, han älskar ju filmhistorien och det har ju det blivit mer och mer det som hans filmer är liksom någon slags homage till det ena eller det andra. Och här är det då Westernfilmen. Och det är så typiska eh, bilder och så typiska figurer liksom. Det börjar som en eh, gängse och sen blir det ju mer av kammarspel. Men de här gestalterna han har är ju ändå... Han, han gör dem ju till stereotyper. Mm. Nej, men jag tänker att så, det är roligt att jag har upptäckt att vi har haft både ett avsnitt om västernfilm tidigare ja. och ett avsnitt som bland annat handlar om Tarantino. Som jag, inte, jag kommer inte överhuvudtaget ihåg vad vi pratade om där. Som i ja. risk för upprepningar så får vi fortsätta den här diskussionen. Ja. Nej men för att det, det jag tycker att jag tycker båda att han förnyar sig själv med den här filmen för det är ju tydligt som du säger ett kammarspel den är ju väldigt den är ju otroligt filmisk i i, i hur han har använt det här rummet. och ja, ja. å andra sidan så är ju han det liksom som en, som en som ett scengolv just. Den är ju liksom den är en upplagning som en pjäs och den har ju framförts också om inte som en som en teateruppsättning men den har ju haft en så här uppläsning hade den tidigt i ja, sin ja, produktionsprocess där ja. skådespelarna läste upp den då på en scen. Åh, oh, kul. Cool. Men så tycker jag också då, förutom det här med att den inte har någon hjälte just utan att det är en mer svartsynt berättelse. Ja. Ja. Så har jag ju också ett, ett tydligare ärende skulle jag säga. Men Inglorious Bastards, visst, det var ju liksom en kontrahistorisk fantasi om att döda Hitler. Men det här då är ju mer, den är tydligt och satt i ett historiskt sammanhang och skildrar då nästan uppgivet eller missmodigt och amerikanska rasrelationer och rädslan för den svarta mannen, inte minst handlar det ju om. Ja, wow. Det som jag kanske inte riktigt har liksom lyckats räta ut, det frågetecknet som jag inte har lyckats räta ut är just vad, förutom då att det är en svartsynt och politiskt deprimerad en berättelse från USAs historia som går att tillämpa på dagens situation till viss del mm. är, ju, är ju vad annars budskapet är alltså det är en budskapsfilm utan budskap mm. jag tycker att det är mer i alla fall att han öppnar upp för att nu ska jag säga någonting viktigt här, vilket han kanske inte gör med Kill Bill som jag tycker är hans sämsta film för övrigt. Det som är då Tarantinoskt är just det här jag tycker att den, ändå att den är mer filmhistoriskt intressant än historiskt intressant, den kanske är mer än ändå att säga om den är mer rolig att dechiffrera, då, från ett filmhistoriskt perspektiv än kanske då, från ett historiskt perspektiv. Även om den sätter fingret då på de här amerikanska rasrelationerna, så är det Jacksons rollfigur som, som sagt, då får använda ett påstått brev från Lincoln som någon slags frisedel mm. i, i vita sammanhang och lär sig att agera och spela efter vad som förväntas av honom som svartman. Så är det just det här med western som övergår i kammarspel. Vi har det här Joe Morricone-soundtracket som ursprungligen skrevs till en annan Kurt Russell-film, nämligen John Carpenter's The Thing, Thing. Mm. som jag har mer av de här skräckstråkarna, får man väl ändå lov säga, och stämningarna i sig än, ett, än något av hans spaghetti-western-soundtracks. Ja, det fungerar väldigt effektivt här alltså. Ja, jag tycker också det är väldigt... Och sen så slänger han in några, några andra godbitar i mixen. Ja. Uh, ja, nej men alltså jag, hans film när det gäller glorious Bastards så är det ju inte helt sådär utan historia. Och då menar jag inte naturligtvis att... Uh, för vi vet ju alla vad som hände under andra världskriget och vem som hade det i där liksom. Mm. Men uh, den här idén om, uh, om uh, ju, judiskt hem, ju, judar som kommer som hemnare och slaktar så många nazister som möjligt. Alltså, den anknöt ju där till någonting som faktiskt uh, uh, hände på, på sätt och vis så alltså, att många judar... Jag åkte till USA och joinade den amerikanska armén mm. just av det här skälet. Och det var en, en, en tvångsföreställning i den tyska befolkningen att när de såg planen komma så säger så de att ja, det är judarna som kommer för, för att få hämnas. Mm. Och hos Tarantino så är det verkligen det liksom. Och till viss del var, var det också så. Innan vi fortsätter med vad det är, har för bäring på The Hateful Late så att säga, så kör ju upp en annan film här på bio i, vad är det nu, februari, som heter så mycket som Souls Son, Son of Soul Son på engelska. Soul. Just det. Som är en ungersk film eh, som just utspelar sig inne i ett koncentrationsläger som nästan enbart mm. är och i, i närbilder, så den är väldigt suggestiv och läskig. Läskigt närgående. och Ta upp det här med som Kanske ibland då glöms bort då det här motståndet i mm. den lilla, eller försöken hela tiden till att göra yeah. motstånd då bland yeah, yeah, yeah. De, yes. de judiska fångarna i konstruktionsläget. Så jag kommer ihåg att, den, att man inte ser det lika ofta. Det är lättare att bara betrakta dem som offer, då, helt enkelt. Ja. Och den här diskussionen, hur kunde, hur kunde judarna låta sig? Hur kunde de bara gå frivilligt till, ja. till gaskamrarna? Och i den här filmen så skildras det ju mycket mer sammansatt. Och... Ja. ja, precis. Mm. Samtidigt som den frågeställningen är ju... Ja... Den är ju liksom sned från början, men ja, som ja, sagt... Det, ja. Ja. Men jag tror att det är något som Claude Landsman bland annat diskuterar och visar också just, att det fanns ju... Det, det var inte så enkelt som att uh, alla bara la sig platt ned och dog helt enkelt. Nej, nej precis. Nej, samtidigt, hur hurdana är människor och, och, Ja, nej, alltså det, det är ju det också som fasansfull uh, diskussion, liksom... Mm. Jo, ja, men det blir som ett korrektiv till en diskussion som är Men varför gjorde inte de här och de här mer för att stoppa det här? Och då är svaret att jo, men det gjorde de under de här och de här förutsättningarna. Och, ja, ja. Nej, ja. men vad, hade du någon eh, tanke där med den utvecklingen kring hate for late? Liksom, att den skildrar ett annat historiskt skede, skede på ett annat sätt än Inglorious Bastards- när jag bara liksom påpekar att den problematiken finns i Glorious Bastards- och det fanns också som skräckbild bland befolkningen att nu kommer judarna att hämnas och det vilket ju visar hur pass medvetna befolkningen ändå var om vad som faktiskt hände judarna och varför annars hade man inte varit så rädd för att de skulle komma och hämnas liksom. ja, men Jag tycker att det där finns det ju det som finns då, möjligen en, en parallell här eh mellan då Inglourious Basterds och The Hateful for så är det ju så att precis som Django Unchained så handlar det här om slaveriet någonstans. Ja, det är precis det det. efter då amerikanska inbördeskriget där. Och det diskuteras ju tydligt i den här filmen och det finns ju också då jag tyckte mig i alla fall se en parallell då till eh, nationens födelse alltså D.W. Griffiths klassiker ja. som hade premiär för hundra år sedan i fjol och i den filmen då, där finns ju den verkligen en film som exploaterar då vit rädsla för svart maskulinitet och någon slags, det är väl motsvarande rädsla tänkte jag, kring att vi vet vad vi gör mot de här och det är så här de skulle kunna hämnas mot oss lite irrationellt då kanske, men då handlar det ju framförallt om att svarta män ska begå övergrepp mot vita kvinnor helt enkelt, som du är i nationens födelse. Precis. I det Hate for så ser vi då en, en svart man exploatera den vita rädslan för svart maskulinitet genom att liksom utnyttja det här då till, stegen, mm. till sin egen fördel eller för att sätta griller i huvudet på, på de här männen. <här> Ja, precis. Och den moraliska, liksom, ambivalensen som finns omkring det här. Och ja, det är typiskt här och liksom. yeah. Ja, men och skillnaden är ju väl: i, Inglourious Basterds var ju en härlig, hämndfilm. <laughs> ja, <laughs> mm. ju, precis. Ja, och, och, och här kan vi ju då se, <laughs> utan att spåra för mycket att Samuel L. Jackson är inte heller någon. Man hejer inte på någon sådär särskilt i slutet. Nej, precis. Man kan inte göra det längre. Nej. Där, va? Ja, men precis. Ja, men det där är väl den skillnaden då att han rycker undan lite ena mattan under fötterna på en. Det kanske är lite nördigt men jag är också då vi har också då pratat om att vi ska välja glädje och inte vara såna jävla nej säger det här 2016. Eller? Vi ska precis det ska bli jag säger det så. Ja, men jag tänkte att jag skulle försöka bejaka någon slags fanboy-förhållande till Tarantino. Ja, varför inte? Lite mer sådär ta fasta på, på det här göttiga filmhistoriska nördandet som man kan göra i hans ja, släptåg. Ja. Efter Kill Bill så tappar jag lite grann lusten. Det kändes ja. som en lättviktig, just fanboyig film men sen har jag liksom sen. Jag har liksom återvänt till honom lite grann här ja. de senaste tre filmer. Jag tänker försöka fortsätta hålla mig fast vid honom som en fanboy. Ja, men det är ju svårt att som cineast inte liksom fallar för tarentino för eller mm. Faktiskt. Han älskar, han älskar ju filmhistorien. Och han, han är han är uppenbarligen själv en sciniöst av stora mat och så. Ja, men det tycker jag helt det tycker jag du ska göra om, omfamna din egen fanboy Nej, men det som, det som jag gillar kan jag säga mer om det hate är att den, den påminner om hans andra filmer är att den handlar mycket om, om rollspel och masker kan man säga. Ja, ja. Och inte minst då, både i förhållande till liksom rollfigurerna men också till schanger Vi har nämnt då västernfilm med mm. skräckfilm-soundtrack med inslag av kammarspel och tycker jag då. Agatha Kristi ja. nästan pusseldäckare där i slutet. Just ja, just det. Och sen så har vi då alla rollfigurer som i vanlig ordning får på något sätt utge sig för att vara någon annan och. Försöka lura varandra och komma dragande som olika anekdoter och berättelser för att osäkra någon slags sanningshalten och bre ut olika lager av fiktion. Jag tänker bland annat på den här fantastiska scenen i Inglourious Bastards när Michael Fassbender, det vill säga Macbeth, själva ja. Macbeth, är då en underrättelseagent, brittisk underrättelseagent som ska utge sig för att vara tysk nazist när de sitter i den här källarestaurangen. Och han blir ifrågasatt för sin accent och han förklarar då med referens då, till en liten bergs vid foten av en bergstopp så ligger en liten by som ju då är den här byn från den här Leni Riefenstallfilmen Pitspaly eller vad den heter. Jag är in ett dorf som ligger i ett som ligger den berg. Ja. I dem dorp spreker in alla så. Har sie den Riefenstahl film gesehen? Ja, ja. <laughs> och, det, och det är som sagt en god bit som man då kan ha när man ska gå och lägga sig om kvällarna och tänka på. Ser <laughs> kan man mysa med den här referenserna till den här Lene filmen. <laughs> som, man får ta det man har. Ja, ja, ja. Jo ja, Men är det inte han som är äh, filmvetare som har skrivit? Jo, precis. Där? Ja, precis. Just det. Och han har skrivit om Bella Balash, eller, ja. Där smälter man ju helt. Alltså. Ja, exakt. Ja, men De hade ju en intressant relation. Bella och Leni. Intressant. Ja, just det. Precis. Kan du ta den i korthet som en avslutning? Kan du få berätta om Bella Ballars och Leni Riefenstahls utbyte? De samarbetade ju om ett manus. Men Bella Ballas, han var ju att fly eh, när, när Hitler, alltså vid Hitlers maktövertagande. Och eh, sedan har, har hon... Uh, hon, hon betalade aldrig de pengarna. Ja, Nej, så här. Bella Ballars var ju ungersk född filmteoretiker-författare kan man säga. Ja, uh, ja. Uh. Ja, men Leni-Rifenstahl tummer ner och Kjert-Internatin och upp. Det blir ju det kontroversiella <laughs> slutet på den här podden. Från FLM. Ja, och så vi, vi liksom börjar åt som jag säger om båda två. Du säger absolut ja till din inre fanboy mm. i din dyrkan av Temptino. Och jag säger fullständigt ja till mig själv som Macbeth-nörd. Ja. Och uh, jag uppmanar alla att gå och se den här uh, nya boken med Macbeth-filmen som jag tycker är bra. Inte bara för att jag är en Macbeth-nörd. Den ska jag verkligen se. Jag kan tänka mig att de här två filmerna de har väl lite, har de några gemensamma punkter ändå, kanske Macbeth och The Hateful Eight. Late. Ja, de har är våld i sig båda två i alla fall. Det duger väl gott. Våldet skall segra. <laughs> Tyvärr. Eh, vi, vi säger tack då. Och på återhörande. Vi, vi hörs och ses i Göteborg den 31 januari hoppas jag. Du är ju där i alla fall. Och jag. Ja, precis. Tack. Tack. Hej. Adjö.